Egunon, pentsatzen dut menopausiak eta pitopausiek bero bafadak eragiten dituztela. Ez nahiz horrein horretara teldu. Baina horren gisan, batzuetan, paisaia baten likuko izan eta tupustean tindatzeko gogoa pizten zait. Paleta hartu, koloreak jauta, bakoitzaren kanikatio bat bertara isuri, isipuak presta, papera eta haste koloren kamasutra. Kolore bako txak bere tokian, hori? Gure laurrteko arabak ere konprenitua du. Kolore ilunenak argia irestenduera Preseski, alaba sortu zelarik, ongi etorrian eta laudorioan artetik ezagun bat biziki arranguratua jintzi zaigun. Ez dizue euskaraz baizik egin eta guk baietz eta berak. Eta nola ikasiko du urdoan frantsesa? Beraz, zintzukiar izen, eh? Ignorantziak janiko laguna. Eta liburu ezin erakargarriagoa eske inizion alabari. Frantsesa ikas zezan. Biktima borrero bilakatu zuen. Eskertu genion eta liburua ez irakurri diogu alabari. Euskaraz biztan dena. Eta alabak irakurtzen ikasi orduko, higatua eta seatua zuen. Gogorat ekarri dit iragan astiburuko baionako manifan, Errepublikako izkuntzari etziola kalterik eginen Euskarak. Kolore argiari ilunagoa gehi dakiokegu, aldiz, kolore ilunari argirik ez. Daltonismoaren haren pandemia dea, horrein guau, paletan koloreak ontsa bere posibilitate posilitate guziak ematen ditu. Nahasketak egin ala hutsak erabiltzekoak. Alta, gure hizkuntza paisaia isipu batek tindatu ordez tsunami batek irabiatu du, argitasuna ilunpeak itoz. Itziarlaka izkuntzalariak elebitasunari buruzko ezagutza punta-puntako aldarrikatzen du behar den hizkuntza politika egin alizateko. Jakin behar baita, oiek dira bereitzak, hizkuntza paisaiak Euskara zitze egin behar digu lehenengo. Beti eta salbuespeni gabe Euskarak erabileran aurrera egingo badu. Funktxean, Euskaldun orok gutienez bi izkuntza dakizkigu. Euskara, eta hizkuntza hegemoniko diskriminatzaile bat frantsesa edo eta espainola burumuinak bi hizkuntza horiek beti aktibatuko ditu mintzatu berden aldi guziz eta milisegundu batzuetan bat hautatuko bat du eta bertzea inhibituko du estres linguistikoare deitzen altzaio bertze hitzetan horregatik tindua bezala ez bada kolore argienari bere tokia ematen ilunak behin betiko hartuko dio gaina diglosia bertze hitzetan erreteko Nik sinesten dut hizkuntza bakotsak bere eremu geografiko elebakarra behar duela. Ez bait ezpada hizkuntza bakarra izateko, baina bai nagusia eta babestua. Bernat joan imari izkuntzalari katalanak dioen bezala, bilinguismoa mito bat da, elebakarrak eroso bizitzen segi dezan.